«Тату, тату, а чому то чорногузів кличуть Іваном? І де вони діваються зимою?» «Бо так їх піпо охрестив. А чому тебе кличуть маркачем? Бо так тобі личить. А на зиму вони відлітають від нас у теплі краї, у вирій. Знаєш, як наша мати печі тримається, так чорногузи літа. Вони хотіли, щоб завжди було літо, а у нас є й зима». От вони летять того літа шукати де інде. Тату, а де ж країни? краї? Там ніколи немає зими? А чому? Де це? То далеко. Звідсіль не побачиш За морем. Багато птахів відлітає туди, але весною вони знову вернуться. От там, певно, злетиться дуже багато птахів, га? Розуміється. Але там є й такі, яких ми ніколи не бачимо. Чув про жартицю? Ну, от. У казках, правда, а там вона й справді є. Бачив ти того, що з Катеринкою ходить та щастя розносить? У нього є папуга, бачив? Це він купив і носить, а там вони по деревах, як горобці, гицають. Ще там є такі пташечки, як бджоли, малюсінькі й блискучі. Вони звуться колібри. Ох, Боже! Вирвалося зненацька у Володька. Йому аж дух заперло. Він аж помовчав хвильку. Це, мабуть, хороше. Така мацісінька пташечка, і несе вона яйця? Несе, розуміється, як маленькі горошинки. А чи є там і вужі? Ого, та ще й які! Такі, як лигнув би тебе за один раз, як сунечку, і навіть не облизався б. Там то гаду, видимо, не видимо, «Там і звірі хижі. Там є такий звір, що в нашу клуню не вліз би. Він зветься слон. Такого слона оговтали і ним їздять. Вишкрябається на нього з п'ять чоловік і той пре. Є там і леви, і тигри. Все то страшні і здоровенні звірюки. Не дай Бог попасти такому у пазурі. Одразу поласує тобою і все. Там повно того. А чи є там і люди?» А де їх нема? Скрізь, люди, лише трохи не такі, як ми. Чорні і губи у них, як у нашої корови-маньки. А їх, тату, не поїдять у та слони? Та який біс! Людина такий звір, що й слона з'їсть. Вони мають завжди при собі зброю. Рушниці, луки, сокирки. Далеко то є, тато? Ну, не близько. Ми з тобою навряд чи доїхали б. А я як виросту, то поїду. «Куди туди їхати?» «То треба їхати водою, морями». А, «А що то є море?» «То є такий дуже великий став, такий великий, що навіть другого берега не влядеш. Туди стікаються ріки з усього світу. А де там та вода дівається?» Тут і сам Матвій уже не знав, що відповісти. «Хто її знає, де вона дівається?» Та, каже старий, у морі є така безодня, така безодня, що туди вливається вічно вода. Та я її не бачив. А хто ж то бачив? Були такі цікаві, що бачили. А наша річка теж туди пливе? Ні, наша насамперед до гори вливається. Колись до Острога поїдем, то побачиш ту річку. А коли ми до Острога? Еге, терпи, козаче, отаманом будеш. Кудись поїдем. А та горінь куди тече? Десь далі, туди далі, на полісся. Там є багна такі, а в багнах тих є річка Прип'ять. От туди десь. А Прип'ять впадає в Дніпро. Дніпро? То мусить бути ж різна річка. Ну, нічого собі, я бачив її. За дві верстви в поперек буде, як від нас до Мартинового хутора». Ой-ой-ой-ой. А де то є той Дніпро? Та то там, коло Києва. А що то є Київ? То місто таке, дуже велике місто і гарне. Місто? Гм. А де є те місто? В Росії. А що таке Росія? Росія то наша родина. Що то родина? То є те місце, де ми родилися. Але ж тату я родився в Дермані, на Запоріжжю, то пустяк все одно. Для нас усіх це одна Родина Росія. Росія дуже-дуже велика. То наша річка пливе тату в Росію, і чорногузи живуть у Росії. На нашій хаті чорногузяче кубло. Воно також належить до Росії. Все, все, геть усе. І чорногузи з кублами… І хати, і поля, і ліси, річки, небо, навіть ми, люди, все це належить до Росії.